ספר שופטים, פרק א', ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל, בה' לאמור, מי יעלה לנו אל הקנעני בת תחילה להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי וגורלי, ונילחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, וילך איתו שמעון. ויעל יהודה, וייתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק עשרת אלפים איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, ויילחמו בו ויכו את הכנעני ואת הפריזי. וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויוחזו אותו, ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק, שבעים מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים, ויביאוהו ירושלים, ויעמוד שם. ויילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויכוהה לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בקנעני, יושב ההר, והנגב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 ונתתי לו את עכסה ביתי לאישה. ויילכדה עתניאל בן כנז, אך יכלב הקטון ממנו, וייתן לו את עכסה ביתו לאישה. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לך כלב, מה לך?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 ואת יושבי מגידו ואת בנותיה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי כי חזק ישראל, ויישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגאזר, ויישב הכנעני בקרבו בגאזר.